21. fejezet. E. Z. A vegyészek egy új laborköpennyel ünnepelték Elizabeth visszatérését. Minnyájunk ajándéka, közölte Donatti, hogy megmutassuk, mennyire hiányzott nekünk. Elizabeth meglepetten, de örömmel fogadta, és amikor belebújt, a többiek megtapsolták, bár néhányan röhögtek is. Elizabeth lepillantott a zseb fölött a himzése. E. Z. állt ismét a köpenyen. Tetszik? Kacsintott rá Donati, aztán intett, hogy kövesse az irodájába. Azt csiripelik a verebek, hogy magácska még mindig az abiogenezissel foglalkozik. Elizabeth hátra hőkölt. Senkinek nem mesélt a kutatásáról. Legfeljebb Borivejc tudhat róla, és ő is csak azért, mert amikor legutóbb nála járt, Medlin épp felébredt a délutáni alvásból, és amikor Elizabeth visszatért a szobába, látta, hogy Borivejc az íróasztalánál ül és az irataiban turkál. Mit csinál? förmet rá. Semmit mi szott, felelte Bori Vejt, szinte sértetten. Én is publikálni készülök valamit, ült le Donatti az íróasztalához. Nem sokára megjelenik a Science Journalben. Mi a témája? Semmi különös, mondta meg a vállát a férfi. A jó öreg erenes. Tudja, hogy van ez, néha le kell tenni valamit az asztalra. Viszont az önkutatása nagyon érdekel. Mikor olvashatom el? Még van néhány dolog, amit át kell néznem. Ha kapok időt a következő hat-hétben, és nem kell mással foglalkoznom, akkor meg lesz. Csak a saját munkájával akar foglalkozni? Ez kicsit olyan Kelvin Evans féle hozzáállás, nem? Calvin említésére Elizabeth megdermett. Nyilván emlékszik, hogy ez nem így működik. A vegyészek segítik egymást, egy csapat vagyunk, mint az evezősök, búnyolódott Donatti. Meghallotta, amikor Elizabeth elmesélte az egyik kollégának, hogy még mindig jár evezni. Talán ha dolgozna evezés helyett, akkor jobban haladna a saját munkájával. Az is igaz, hogy amikor belenézett a papírokba, Donatti megdöbbenve látta, hogy Zott sokkal előrébb tart, mint ahogy Bori Bejc feltételezte. Az a fickó egy hatalmas balom. Tessék, ezeket gépelje szépen. Donatti egy halom papírt nyomott Elizabeth kezébe. Mellesre kezd kifogyni a kávé, és kérdeze meg a fiúkat, hogy miben segíthet. Hogy miben segíthetek? De én vegyész vagyok, nem labortechnikus. Dehogy nem. Pontosan az lesz. Egy ideje nem mozgott tudományos körökben mizzott. Remélem nem képzelte, hogy majd visszakapja a régi állását, miután éveken át otthon malmozott. Viszont ha keményen dolgozik, majd meglátjuk. Nem erről volt szó. Nyugi, csini baba, Morgon Donatti. Nem mintha... Mit mondott? Donattinak nem volt ideje felelni, mert a titkárnő bekiabált, hogy mindjárt kezdődik egy tárgyalása. Nézze, zárta rövidre a beszélgetést a döbbenzottal. Amikor Evans még itt dolgozott, magának kiváltságai voltak, és ezt sokan nem bocsájtják meg. De most majd mindenki meglátja, hogy magától jut fel a létrán, Lizi. Ügyes lesz, sikerülni fog. Én egy vegyész fizetése számítottam, doktor Donatti. Labortechnikusi fizetésből nem élek meg, el kell tartanom a gyerekemet. Donati legyintett. Erről jut összembe, hogy van egy jó hírem is. Az intézmény fizetni fogja a további tanulmányait. Komolyan, ámult Elizabeth. A Hastings finanszírozza a PhD tanulmányaimat. Donatti felállt és nyújtózott egyet. Ugyan már. Gyors és gépíró tanfolyamra küldjük. Találtam egy levelező kurzust. Átnyújtott egy prospektust. Az a legjobb, hogy elvégezheti otthon, a szabad idejében. Elizabeth szíve a torkában dobogott. Visszament az íróasztanához, lecsapta a papírköteget, kirohant a mosdóba és bezárkózott a legtávolabbi fülkébe. Harrietnek igaza volt. Mi történt? Még sok át sem gondolhatta, amikor a mellette lévő fülkéből dörömbölést hallott. Mi az? kiabált át. A dörömbölés abba maradt. Mi az baj van? kérdezte ismét. Törödjön a maga dolgával! kiabált vissza egy hang. Elizabeth habozott, de aztán újra megszólította. Segíthetek? Megsüketült? Azt mondtam, hogy hagyjon békén! Menjen a fenébe! Elizabeth elgondolkodott. Ismerős hang. Miss Fresk lenne az. Emlékezett még, hogy a személyzeti osztálytitkárnője milyen gonoszul bánt vele, miután Kelvin meghalt. Maga az, Miss Fresk? Ki a fene maga? kérdezett vissza az ingerült hang. Elizabeth Zott, vegyész. Jézusom, Zott, pont maga. Hosszú csend következett. Miss Fresh most már 33 éves volt, és az elmúlt négy évben mindent megtett az előléptetésért. Úton útfélen dicsérte a kutatóintézetet, kémkedett a munkatársak után, sőt még egy munkahelyi plegykarovatot is indított, legyenek önök is jól értesültek címen. De nem léptették elő. Ráadásul az új főnöke egy nemrég felvett alkalmazott volt, egy 21 éves friss diplomás fickó, aki semmihez nem értett azon kívül, hogy láncokat csinált gémkapcsokból. Ami a geológust illeti, akivel Miss fresk le is feküdt, hogy bebizonyítsa neki, hogy érdemes feleségül venni, nos, eddig két éve ott hagyta és keresett magának egy szűz leányzót. Ma pedig a fiatal főnököcske meglepte egy 7 pontos listával, hogy miben kellene javítani a teljesítményét. Az egyes pont. Fogyjon le legalább tíz kilót. Tehát akkor tényleg visszajött, szólt ki a fülkéből, mint egy rossz szellem. Tessék? A kutyát is hozta? Nem. Ezek szerint végre hajlandó betartani a szabályokat? Zott. A kutyám délutánonként nem ér rá. A kutya nem ér rá, Fresken hozta a száját. Ő megy a gyerekemért az iskola előkészítőbe. Fresk fészkelődni kezdett a vécén. Igen, tényleg. Zotnak ottnak már gyereke is van. Fiú? Lány? Lány. Fresk megpörgetett egy tekercs WC papírt. Peh. Sajnálom. álló. a padló nézte. Ezúttal megértette, miért mondja ez Fresk. Med első napján az iskola előkészítőben döbbenten látta, ahogy a duzzadt szemű, Dyerwis több büdös hajú tanítónő rózsaszín virágot akar Med blúzára tűzni, az ABC csodás felirattal. Én kék virágot szeretnék, szólt Med. Nem lehet? A kék a fiúknak való, a lányoké a rózsaszín. Ez nem is igaz, tiltakozott Medlin. A tanítónő, Mrs. matford a kislányról az anyjára pillantott. Túl csinos. Biztos innen jön ez a felháborító hozzáállás. És csak, jeggyűrű sincs az olyan. Aha! Hogy – Hogyhogy visszajött? – kérdezte Fresk. Vadászni akar magának egy új zsenit? Vagy mi hozta újra a Hastings falai közé? – A biogenezis. – Hát persze – búnyolódott Fresk. Mint a régi szép időkben. Hallottam, hogy visszatért a támogató, erre is megérkezett. – Igazán kiszámítható. De most legalább gazdagabb férfira vadászik. Bár, ha szabad kérdeznem, nem találja kicsit túl öregnek? Nem értem. Ugyan ne csinálja már! Elizabeth összeszorította a fogát. Fogalmam sincs, miről beszél. Fresk elgondolkodott. Zott tényleg naív volt, de még mennyire? Hiszen el kellett neki magyarázni, hogy miféle ajándékot hagyott hátra Kelvin. Az ajándék pedig, hogy repül az idő, már iskola előkészítőbe jár, és a kutya kíséri haza. Most komolyan? Arról az illetőről beszélek, aki hatalmas pénzösszeget adott a Hastingsnek, hogy a maga munkáját, az abiogenezist finanszírozza, jelentette ki fresk. Azaz Mr. E. Zott munkáját. Tényleg fogalmasíts, miről beszél? Dehogy nem, biztosan tudja. Szóval visszatért a gazdag támogató és maga is. Szerintem a Hastings 3000 alkalmazottja közül ön az egyetlen, aki nőnemű, de nem titkárnő. Ezt sem tudom képzelni, hogyan lehetséges ez. És még így is megpróbálja férfiként eladni a munkáját. Nem szégyeli magát? Amúgy pedig tudja, miért tart minket nőket rossz befektetésnek az intézmény? Azért, mert mi állítólag lelépünk gyereket szülni. Pontosan úgy, ahogy maga tette. Engem kirúgtak! Vágta rá Elizabeth dühösen. Mégpedig az olyan nők miatt, amilyen maga is, mert alárendeli magát. Nem rendelem alá magamat. És elnyomja a többi, nem nyomom el. Aki szerint a férfiak döntik el a nő értékét, hogy merészeli, háborgott Miss Fresk. Ki kérem magamnak? Elizabeth most már kiabált és csapkodta a fülke oldalát, ami elválasztotta őket. Maga hogy merészeli, Miss Fresk, hogy merészeli? Felpattant kivágta a fülke ajtaját, a mosdóhoz rohant, és olyan erővel nyitotta ki a csapot, hogy az a kezében maradt. Zugdult a víz, teljesen eláztatta a laborköpenyét. A fenébe, a fészkes fenébe az egészszel! Jézusom! nyögte freszk és odasietett. Hadd segítsek! Odéptolta tolta lehajolt, és a mosdó alatt elzárta a vezetéket. Aztán feregyenesedett, és farkas szemet néztek. Én soha nem akartam férfiként eladni a munkámat, Fresk!-kiabálta Elizabeth, miközben megpróbálta megszárítani a köpenyét egy törölközővel. Én pedig nem rendelem alá magamat. Vegyész vagyok, nem vegyész nő, csak simán vegyész, és jó vagyok a szakmámban. Én pedig személyzeti szakértő vagyok, és majdnem pszichológus kiabálta vissza Miss Fresk. Majdnem pszichológus! Fogja be! de komolyan az, hogy lehet? Majdnem! Nem volt lehetőségem befejezni a doktori tanulmányaimat, de amúgy semmi köze hozzá. Na és maga? Miért nincs PAD végzettség ez ott? Vágott vissza Fresk. Elizabeth arca megkeményedett, ahogy életében másodszor mondta ki az igazságot, amit addig csak egy rendőrnek mondott el. Azért, mert a témavezetőm megerőszakolt, és utána kirúgott a képzésről. Na és maga? Fresk döbbentem meret rá. Velem pontosan ugyanez történt. Nyögte ki végül.